Imnul 44 Ce este după chipul și cum se înțelege în mod cuvenit om drept chip al modelului, al prototipului și că cel ce iubește pe vrăjmaș ca pe vine făcătorii săi, imită pe Dumnezeu și făcându-se prin această apărtașă al Duhului Sfânt se face Dumnezeu prin adopțiune și prin har, dar nu e cunoscut ca atare decât de cei care stau sub lucrarea Sfântului Duh. Slavă, laudă, cântare, mulțumire celui ce a adus la existență din cele ce nu sunt toată zidirea numai cu cuvântul și cu voia proprie. Slavă Dumnezeului tuturor celui închinat între imea ipostasurilor și într-o singură ființă, căci unul este Dumnezeu, trăimea sfântă, ființă mai presus de ființă, una întrei persoane și între ipostasuri nedespărțite și netăiate între ele, căci e o fire, o slavă, o putere și la fel o voință. Ea singură e Creatoarea tuturor. Ea m-a plăznumuit din lut pe mine întreg și dându-mi suflet m-a așezat pe pământ și mi-a dat lumină să văd și să privesc în ea, să privesc toate, adică lumea aceasta sensibilă, soarele și luna, stelele și cerul, pământul, marea și toate cele ce sunt în acestea, mi-a dat și minte și rațiune, dar ea seama la cuvânt. Mi s-a dat rațiunea după chipul rațiunii a cuvântului, căci suntem raționali din cuvântul, cel fără de început, cel necreat, cel necuprins, Dumnezeul meu. Cu adevărat sufletul oricărui om e rațional, echipul rațional al cuvântului, cum e aceasta? Învață-mă, Doamne! Ascultă-l pe cuvântul însuși. Cuvântul e Dumnezeu din Dumnezeu și împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul, astfel și sufletul meu este după chipul lui, căci având minte și rațiune le are pe acestea după ființă netăiate și necontopite și de o ființă, cele trei sunt una în mod unit. Dar și în mod distinct. Totdeauna sunt și unite și distincte, căci sunt unite în mod neconfundat și sunt distincte în mod netoiat. De desfințez una din acestea, le desfințez în mod sigur pe toate, căci Sufletul fără minte, fără rațiune, va fi egal cu al animalelor. Iar fără Suflet nu poate subsista mintea și rațiunea. Așa înțelege din chip prototipul. Fără Duhul nu este nici Tatăl, nici Fiul acestuia. Duh e Tatăl și Duh Fiul Tatălui. Chiar dacă s-a îmbrăcat în trup și Duhul iarăși și Dumnezeu, căci cele trei sunt una prin fire și ființă, cum e mintea, sufletul și rațiunea. Dar Tatăl l-a născut pe Fiul în mod negrăit, precum mintea e din sufletul meu, mai bine zis, în sufletul meu, așa e din Tatăl Duhul. Mai bine zis, acesta și este și rămâne în Tatăl și provine în mod negrăit din el, și precum iarăși mintea mea naște totdeauna cuvântul și îl rostește și îl trimite și îl face cunoscut tuturor, și nu se desparte de acesta, ci și naște cuvântul și îl are și înlăuntru lui. Așa se înțelege și, așa înțelege și pe tatăl, că a născut pe cuvântul, că îl naște neîncetat. Dar tatăl nu se desparte de fiul lui, ci se vede în fiul și fiul rămâne în el. Acesta este chipul exact. Deși întunecos pe care l-a arătat cuvântul meu chip pe care nu-l vei vedea niciodată, nici nu-l vei înțelege, de nu te vei curăți mai întâi, de nu vei spăla mai întâi chipul tău de pată, de nu-l vei scoate din pătim, patimile în care este scufundat, de nu-l vei șterge de acelea în mod de plin și nu-l vei dezveli și nu-l vei face alb ca zăpada. Dar și când vei face acestea și te vei curăți bine și te vei face chip de săvârșit, nu vei vedea modelul, prototipul tău, nici nu-l vei înțelege de nu-ți se va descoperi el însuși prin Duhul Sfânt. Căși toate le învață Duhul care strălucește în lumina negrăită, toate cele spirituale le va arăta el, minții tale, atâta cât poți să le vezi atâta cât e cu putință omului pe măsura curăției sale sufletești. Atunci te vei asemăna cu Dumnezeu imitându-L prin faptele tale pe măsura înfrânării și bărbăției, dar și a iubirii tale de oameni, a răbdării încercărilor și a iubirii dușmanilor tăi, căci în aceasta stă iubirea de oameni, în a face bine dușmanilor și în a iubi pe ei ca pe prieteni, ca pe niște adevărați binefăcători și în a te ruga pentru toți, pentru toți care-ți răul, în a avea o iubire lăuntrică egală față de toți buni și răi, în a-ți pune sufletul, a-ți pune viața în fiecare zi pentru toți, înțeleg pentru mântuirea tuturor, pentru a se mântui fiecare sau toți de cu putință. Acestea te vor face copilul meu, următor al stăpânului și te vor arăta chip adevărat al creatorului și imitator în toate desăvârșirii dumnezeiești. Iar creatorul, ia seama ce voi să spun, îți va trimite atunci Duhul dumnezeesc Nu-ți spun ca un alt suflet că acel care-l ai, ci spun ca Duhul cel din Dumnezeu, acesta va sufla și va locui și se va sălușlui ființial în tine și te va lumina și umple de strălucire și te va reface întreg și din stricăcios te va face nestricăcios și va reînnoi casa învechită, înțeleg casa sufletului tău, iar odată cu aceasta va face nestricăcios și trupul tău și te va face Dumnezeu după har asemenea modelului, asemenea prototipului. O minune, o taină tuturor necunoscută, Necunoscută celor împătimiți, Necunoscută celor lumești, Necunoscută iubitorilor de slavă, Necunoscută celor mândri, Necunoscută celor furioși, Necunoscută celor răzbunători, Necunoscută iubitorilor de trup, Necunoscută iubitorilor de argint, Necunoscută celor pismași, necunoscută bârfitorilor, necunoscută fățarnicilor, necunoscută celor lacomii la mâncare, necunoscută celor ce mănâncă pe ascuns, necunoscută beților și desfrânaților, necunoscută flecarilor, necunoscută grăitorilor de cuvinte urâte, necunoscută trândavilor, necunoscută celor ce nu se îngrijez de pocăință în fiecare ceas, necunoscută celor ce nu plâng neîncetat în fiecare zi, necunoscută celor nesupuși, necunoscută celor ce se împotrivesc în cuvinte, necunoscută viețuitorilor de sine, necunoscută celor ce se socotesc a fi ceva nefiind nimic, necunoscută lăudăroșilor. Dar și celor ce se bucură de înălțimea trupului lor sau de puterea sau frumusețea lui sau de alt dar, fie el orecare, necunoscută celor ce n-au dobândit inimă curată, necunoscută celor ce nu cer cu căldură inimii să primească Duhul Dumnezeesc, necunoscută celor ce nu cred că se dă și acum Duh Duhul Dumnezeesc celor care îl caută. Căci necredința Departe de Duhul Dumnezeesc Și la lungă Și ne l Nici nu-l primește Iar neprimindul este mort Iar pe mort cine nu-l va plânge Că părânda a trăi, Este mort Iar morții Între ei nu se pot niciodată Nici vedea, nici plânge Cei vii însă văzându-i îi plâng, căci văd O minune ciudată, văd oameni Morți trăind, ba și umblând Și oameni ori Socotindu-se că văd și Surzi adevărați, socotindu-se că aud Căci trăiesc și privesc Și aud ca animalele Și cugetă ca cei fără de minte În simțirea lor Nesimțită, în viața lor Moartă, căci încă Poate trăi cel ce nu trăiește Încă poate vedea cel ce nu vede și auzi cel ce nu aude. Dar spune-mi, cum e aceasta? Și-o voi spune îndată. Toți cât trăiesc după trup, câți văd cele de aici și câți aud numai cu urechi trupești cuvintele dumnezeiești, sunt surzi, orbi și morți. Iar aceștia, spune-mi, cum se pot numi creștini? Ascultă pe Dumnezeu Pavel care ți explică această limpede, mai bine zis pe Hristos care grește în el. Omul din tâi pământesc a fost creat din pământ, iar omul al doilea a coborât din cer. 7 Corinteni 15,4 Ia aminte la cele spuse, precum e omul din tâi pământesc, așa sunt pământești și toți cei ce se nasc din el și cum e Hristos. Stăpânul Ceresc, așa sunt cerești și toți cei ce au crezut în el și sunt născuți de sus, botezați la fel în Duhul Sfânt, precum este Duhul cel ce i-a născut Dumnezeu adevărat. Așa sunt și cei care s-au născut din Dumnezeu, Dumnezei prin har și toți fii ai Celui înalt. cum spune Sfânta Gură. Ai auzit cuvintele lui Dumnezeu? Ai auzit cum îi desparte pe cei credincioși de ceilalți? Cum le dă robilor să-i un semn de cunoaștere ca să nu fie înșelați de cuvintele altor învățători? Cel din tâi zice, e din pământ, fiindcă a fost creat ca pământesc, iar al doilea om, stăpânul tuturor, a pogorât din ceruri. Cel din tâi a pricinuit moartea tuturor oamenilor și stricăciunea prin neascultare, iar al doilea, a dăruit lumii și dăruiește și acum tuturor credincioșilor lumina, viața și nestricăciunea. Ai auzit cele ce ți le spune cel introdus în tainele cerești? Ai auzit pe Hristos grăind prin el... Și învățându-i pe oameni cum sunt cei ce au crezut în el Și își arată credința prin fapte Deci nu te mai îndoi Dacă ești creștin ceresc Că trebuie să fii și tu astfel Iar dacă nu ești astfel Cum te vei mai numi creștin Căci dacă precum stăpânul este ceresc Și spune că așa sunt și cei ce au crezut în el Adică cerești Toți câți curgetă cele lumești Că-ți viețuiesc după trup Nu aparțin cuvântului coborât de sus Ci în mod sigur omului pământesc Plăsmuit din pământ Așa cugetă Așa judecă Așa crede și caută să te faci astfel Adică ceresc Precum a spus cel ce a venit din ceruri Și a dat viață lumii Ioan 6,33 Acesta este și pâinea care s-a pogorât de acolo și pe care cei ce o mănâncă nu vor mai vedea vreodată moarte. Ioan 6,50 Căci fiind cerești vor fi pururi dezbrăcații de stricăciune și îmbrăcați în nestricăciune. Ca unice au lepădat moartea și s-au lepit de viață și făcându-se nemuritori și nestricăcioși se numesc cerești. Dar cine a fost astfel din veac adică din fiul lui Adam înainte de a se fi pogorât din cer stăpânul tuturor celor din cer și de pe pământ astfel el a luat trupul nostru și ne-a dat duhul dumnezeesc precum am spus de multe ori și acesta ne-a dat nouă toate care toate cele ce vi-le-am spus de multe ori dar și cele ce le voi spune acum el se face ca o cristelniță dumnezeiască, atot luminoasă și îmbrățișează pe toți cei vrednici pe care îi află înăuntru. Dar cum voi spune, cum voi exprima cele ce se petrec în mod cuvenit? Dăm cuvânt Dumnezeul meu, cel ce mai dăruit sufletul meu! Dumnezeescul Duh fiind Dumnezeu, preface și noiește de plin și preschimbă în mod minunat pe cei care îi ia în lăuntrul lui, dar cum și în ce fel nu se molipsește el de întinăciunea lor, precum focul nu se împărtășește de negreala fierului, ci transmite aceluia a toate însușirile lui, așa și Dumnezeescul Duh, fiind nestricăcios și nemuritor, dă nestricăciunea și nemurirea și fiind lumina neapusă îi face lumină pe toți în care se răslășluiește și, fiind viață, dă tuturor acelora viață, fiind o fire și de o ființă cu Hristos, și de o potrivă slăvit cu El și fiind una cu El, îi face și pe aceștia asemenea lui Hristos, căci nu refuză stăpânul din pisma sa să se arate Muritorii deopotrivă cu el prin har nici nu s-o cotește nevred, nici pe robi să se facă asemenea lui ci are plăcere și bucurie să ne vadă pe noi făcuți după har astfel cum este el prin fire căci fiind binefăcător voiește să fim astfel ca și el căci dacă n-am fi mai asemenea lui cum am fi uniți cu el precum a spus și cum ar rămâne în el, nefiind, nefiind ca el, sau cum ar rămâne el în noi dacă am fi neasemenea lui. Deci, știindu-o aceasta clar, grăbiți-vă să primiți Duhul Cel din Dumnezeu și Dumnezeesc, ca să vă faceți astfel cum a arătat cuvântul cerești și dumnezeiești, așa cum v-a spus stăpânul, ca să vă faceți și moștenitori a împărăției cerești în veci. Iar dacă voi nu sunteți așa sau nu vă faceți de aici cerești, precum am spus, cum socotiți că veți locui în ceruri împreună cu el? Cum veți și intra cu cei cerești în împărăție și veți împărăți și veți fi cumpăratul și cu stăpânul tuturor? alergați deci toți cu sârguință ca să ne învrednicim să ajungem în lăuntul împărăției cerurilor și să împărățim cu Hristos stăpânul tuturor. Căruia se cuvine toată slava împreună cu Tatăl și cu Duhul în vecii vecilor. Amin.